Така погроза викликала в Харлена лише зневажливу посмішку. Після всього, що сталося, смерть була б для нього найкращим порятунком. Фінджі, видно, не зрозумів причини його посмішки, бо поквапливо додав. «Не думайте, що у вічності не вдаються до смертної кари, просто ви про неї ніколи не чули. Ми, обчислювачі, добре знаємо про такі речі. Скільки людей було страчено, і робиться це простіше простого». В будь-якій реальності трапляється чимало різних катастроф, після яких не знаходять трупів. Ракети вибухають у повітрі, аеролайнери падають в океан або дощенту розбиваються в горах. Засудженого до страти садовлять в один з приречених кораблів за кілька хвилин чи секунд до катастрофи. Вам таке підходить? Харлен здригнувся. Якщо ви хочете залякати мене, нічого не вийде. Послухайте, що я скажу. Я не боюся ніякої кари. Крім того, я маю твердий намір взяти з нею шлюб. Вона потрібна мені зараз. Вона не існує в теперішній реальності 482-го. Немає в неї і аналога. Отже, немає і причин заборонити нам законний шлюб. Шлюб суперечить приписам, установленим для техніків. Ми віддамо це на вирішення ради часів, сказав Харлан. В ньому нарешті прокинулася гордість. «Я не боюся відмови, так само, як не боюся вбити вас. Я не простий технік». «Тільки тому, що ви твіселів технік?» На круглому спітнілому обличчі Фінджі з'явився якийсь дивний вираз. Чи то ненависть, чи тріумф, чи те й те в однораз. «Причина набагато важливіша», – сказав Харлан. «А тепер...» З похмурою рішучістю Харлан поклав палець на пускову кнопку. «Тоді звертайтеся до Ради!» – перелякано закричав Фінджі. «Рада часів знає все! Якщо ви така поважна особа!» Задихаючись, Фінджі не зміг докінчити фразу. Харленів палець нерішуче ворухнувся на пусковій кнопці. «Що знає Рада?» «Невже ви думаєте, що в такій справі я діяв би сам?» Я доповів про все Раді одразу після зміни реальності. Ось копія моєї доповідної записки. Стояти на місці, ані руш!» Однак Фінджі не звернув уваги на окрик. Він так прудко метнувся до картотеки, немов у нього вселився злий дух. Знайшовши код потрібного донесення, він поквапливо набрав його. Зі щілини столу поповзла срібляста стрічка, де простим оком можна було побачити складне мереже в оцяток. «Хочете послухати?» – запитав Фінджій, не дочекавшись відповіді, вставив стрічку у відтворювач звуку. Харлан стояв немов у заціпенінні. Усе було зрозуміло. Фінджій доповів Раді про його дії в усіх подробицях. Він детально повідомив про кожен його вихід у час. Наскільки міг пригадати Харлан, тут не було пропущено жодного факту. «А тепер звертайтеся до Ради!» закричав Фінджі, коли стрічка закінчилася. Особисто я не блокував часу. Я навіть не знав, як воно робиться. Але не думайте, що вони приймуть вас із розкритими обіймами. Ви сказали, що я розмовляв з Твіселом. Так, це правда. Однак то він викликав мене, а не я його. Отже, йдіть і просіть Твісела. Поясніть йому, що ви непростий технік. А якщо ви хочете спершу вбити мене, вбивайте, час із вами. В голосі обчислювача Харлан відчув радісні нотки. Очевидно, Фінджі вважав себе переможцем, бо навіть не боявся скерованого на нього нейронного випромінювача. Чому? Невже його так втішають Харленові невдачі? Чи то тільки ревнощі затьмарюють йому мозок? Харлан не встиг дати собі відповіді на ці запитання. Несподівано, Фінджі й усе пов'язане з ним втратило для Харлена будь-який сенс. Він запхнув зброю в кишеню, крутнувся до дверей і подався до найближчої капсульної шахти. Тепер він матиме справу з Радою або принаймні з твіселом. Він не боявся їх, ні кожного зокрема, ні всіх разом узятих. Останнім часом у нього щодень міцніла певність у власній незамінності. Навіть Рада часів змушена буде пристати на його вимогу, коли для неї постане питання вибору меж Нойс и самым иснуванием вечности.